I zadnja stvar ovde koju želim da spomenem, da sam vam završim naše druženje, večerašnje, a to je da sve ove stvari, Allah vam dao svako dobro, proizilaze iz druženja sa Kur'anom. Međutim, iz druženja, iz dugog druženja sa Kur'anom. Znači, ne samo druženje, nego dugog druženja sa Kur'anom. I zato čovjek ne smije da ima većek i boljeg prijatelja u svom životu od Kur'ana. I zato imam šatibi kada govori, kada opisuje Kuran početku svog djela, harzul amani, kaže, vahajru jelisin la yamalu hadithuhu, vatardaduhu, jazdadu fihi, tajemmula vahajthul fatah, da sada li enzim, kaže, ina i boni govor nikada ne postaje do sada. To je šta? To je Kur'an. I ovdje ću ponovno spomenti govor Ibn Hazma, gdje Ibn Hazma kaže, kaže, nisam vidio lijepe osobine u osnomi, koja je bliža ružnoj osobini od toga da čovjek ima mnoštvo prijatelja, da čovjek drugova. Ače znači, da bro da imaš poznanike da pomažeš. Međutim da imaš mnoštvo prijatelja koji ti uzmaju vrijeme, kaže Ibn Hazm, nisam vidio lijepe osobine na osnovi koja je ljepša ružnoj osobini od toga da čovjek ima mnoštvo, da čovjek ima mnoštvo prijatelja. I zato Kur'an treba da bude prvi i najveći prijatelj u našem životu. Ovde kada kažem da prija, da Kur'an bude naš prijatelj u životu, draga braćo, znači podrazumijeva se prije svega da se trudimo da naučimo Kur'ana, što možemo napamet. Zatim ono što naučimo da znamo koliko toliko značenja toga, da se vratimo na tefsir. I treća stvar, da osjetimo slast tih ajeta. A to je tako što ćemo i učiti i družiti se, znajući njihovo značenje, koliko toliko. I tu čovjek najviše može, na, tu slast najviše čovjek osjeti na noćnom namazu. I to je ono što ostavlja traga na sve ovo prethodne stvari o kojima sam govorio. I zato spomenut vam par ajeta za kojim čovjek kada se druži ne može da ne bude drugačiji kada Allah subhanahu wa ta'ala govori o saunitu jehanam na prvoj suri almulk wa lillezina kafaru bi Pod na načina kažnjavanja u jehennemu da ljudi koji će biti vodenu, koji će biti u jehennemu, jeste da će biti vođeni u jehennem ulansima i da prije nego što budu bačeni u jehennem da će čuti njegovo pucketanje odnosno njegovo buktanje. I to je kazna prije same kazne. A onda kada budu ubačeni u jehennem, Allah nasledja sa čuvao, onda će im dolaziti čuvari jehennema i govoriti im: "Alm yatikum nadir? Zar vam nije dolazio naj koji vas je pominjao?" Sto će povećavati nigosov kajanje i nigosovu propast. I onda od povećavanja te propasti jeste da će govoriti da će priznavati svoje grijehe i da će reći la ukunna nasma au naqlu ma kunna fi ashabis sa'id nasma slushal ili nasma razmishali ne bismo bili u sam nikah jahannama. Tana sallah satchuwa. I zato sa kaže ibn Hazm Kaže osoba koja je razumom obdarena ne vidi za sebe većej Cile i već veće cijene od Jahennama. I zato, draga braćo, ako budemo u momentu da moramo birati između Allahove, između toga da reserbimo gospodara i da reserbimo ljude, onda odabirimo da reserbimo ljude. Da ne reserbimo uziršenog Allaha, tabarak taala. I zato pogledajte kako nam Allah, u Kur'anu, govori o Jahennamu inačimu kažnjavanju. Zati kada nam uziršeni Allah, tabarak taala govori. U suri Amma pa kaže A kušajte, mi vam nećemo povećavati osim patnju. Jedan broj salafa kaže da je ovo od najžešćih ajeta u Kur'anu. A to je zato što se u njemu kaže da slavnici Jahannama, što bude išlo vrijeme, a neki će u njemu biti vječno, da što bude išlo vrijeme da će se njihova patnja samo povećavati. Samo će se povećavati. Neće nikako prestajati. Jer u Jahannamu nema smrti. Allah nas od njega se čluvo. Dok s druge strane Allah subhanahu wa ta'ala kada govori o savnicima džannata kaže uđuhu jevme idhin nadira ila rabbiha nadira. Neka lica će tog dana biti vesela zato što će gledati lice svog gospodara. I Allah jelala šanuhum kada govori o savnicima džannata. Znači samo na hadih gde se govori o zadnjom čovjeku koji će ući u džannat. A to je čovjek koji izači izaći zva tre pa će malo hodati pa će padati pa će buzati dok ne vidi jedno drvo. Pa će reći gospodar, daj mi samo da dođem do hlada ovog drveta i da popijem vode. Pa će mu Allah dželle šano reći dobro, ono moj tražite više. Pa će on doći. Pa kada dođe nastavi će. Pa će reći pa će vidjeti veće drvo, drugo drvo. Pa će reći hadi se o muslimu. Pa će reći gospodaru daj mi da dođem do ovog drveta. Pa će reći zar nisi rekao da nećeš tražiti više? Gospodar, samo mi daje da dođem do ovog drveta. Pa će doći. Pa sve tako, sve tako. Dok ne dođe, dok ne čuje glasove stanovnika dženneta. ويكصلت أن الن Зд Cup cover leur قال أما أرى بapper Naima, وأما أن планته على ربي Jamal 나는 todas Loop Radiya. سوف نفسه على نفسه على نفسه. صف showed Dios asistmed voilà. وفي ففل من الآن التكتفي不是 الله تعالى أما أصبح لقما أصبح لقمنا. أبدا قال Heh Nah Denыв吧 ومن الآن يتكلمين amوهها وقد الجنة فما رأيتموه فيه وَلَكُمَ Uđite u džennet. Ono što vidite, to pripada vama. Pa će reći gospodaru, dao si nam ono što nikome nisi dao. Pa će oni reći, vama pripada i više od toga. Pa će oni reći, šta je to? Pa će reći, ridaje moje zadovoljstvo. A to je da se više nikada na vas neću. Rida je, fela eshatu alejkum ebeda. Moje zadovoljstvo i da se na vas nikada više neću rasrditi. I zato uzvišen je Allah, tabaraki wa ta'ala, također, draga vreću, kada opisuje... ولزاك الجنة كاجه وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرة أكادا تمو بغلداش اتي زمي سلساب دا اوجيش الجنة اذا بغلداش دا باطيش سوي بغلد جنة الله تبارك وتعالى ثم رأيت نعيما ويداك اش سمو وملكا كبيرة ويبلكو بلاست كي اجيه بيباس وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرة Kada vidiš, vidit samo uživanje i vidit ćeš veliku vlast. I da nas uzvišeni Allah tabarak vata'ala sačuva od jahannama i da nas sačuva od jahannama. Da nas učini osnovnika jannata i da od jahannama. Od riječi dijela koje vode ka Allahove tabarak taala srđbi i da nas učini od onih koji se druže sa Kur'anom. Draga braća i ciljene sestre, nema stvari koje je vrednija i koja je bolja da čovjek provede na dunjalu osim druženja sa Kuran. I zato samo da te Allah, da ti dadne da naučiš broj ajeta. Svaki ajet je da rađa u žernetu. Draga braćo, cijene sestre, šta to znači? I zato kažem vam sada ovdje jednu stvar. Ovdje ne govorimo o vrijednosti Kur'ana. Načite mi jednog hafiza na dunjaluku, koji je znak Kur'ana pomet. Kad bi bilo rečeno da ćemo ti pola dunjaluku, ili čitav dunjaluk, međutim da ti uzmemo iz onoga što je iz svojih prsa. Šta mislite, bilo pristo na to? Ja mislim da ne bi. A mislim da je veliki broj milionera i milijardera koji bi dali sav svoj imetak. Samo da znaju nešto od Kur'ana na pomijet. Da znaju nešto od Kur'ana na pomijet. Je zato ovdje, se, ovdje ću spomenuti, sad tim ću završiti, primjer dvojice, šeha Min Suvejd, znači djed, mislim, od našeg šeha Eman Suvejda, je bio čovjek alim, poznati učenjak u fiku, međutim nije bio hafiz Kur'ana. I e govorio je, poželio pa bi da sve svoje znanje dam samo da budem hafs kur'an da sve svoje znanje da da budem hafs kur'an i šejh Abdulazizu uyunus suda znači šejh i šejh tamimi ma šejh ima drugi znači Allah t'barakoj ve taala počestio da umro na sejdide unočno namazu je nikada nije ostavljao nikada noc, nije ostavljao noć a noćnom namazu na prouči tri džuz a pa Allah t'barakoj ve taala počestio da umro na noćno namazu na sejdide مولاي الله تبارك وتعالى انا قداري ليبسوشيتك يشنوم قدس نجم سب عندي واس يا دراغه ابراكي ثانيه سستر دا نابوليه دا што човек може да проведе свој времене и да се дружи سبحانه وتعالى وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا